Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en. Mácz Istvánnal beszélgetünk a lélegzetvételeim, lélegzetvételeim szívdobbanások című könyvéről. Igazság, jóság, szépség. Tiszteljük, akarjuk, szeretjük, bár érezzük, amit elérünk, az mind rész csupán, töredék az egészből. Ám felfoghatnánk-e mi véges lények már most, véges létünkben az egészet. Akarjuk csak a részeket, szeressük, hiszen az egészből részek, és töredékükben is ajándékozzák az egészet, mint a kerek ostja a végtelen Istent. Áldozzunk a részigasságokban, jóságokban. Áldozzuk a töredék szépségekben a személyes és teljes igazságot, jóságot, szépséget, az Istent. Az igazság fényében, a jóság erejével, a szépség szárnyain szájunk feléje. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Mácz Istvánt, a lélegzetvételeim Vételeim Szívdobbanások című könyv szerzőjét. Pista bácsi, ahogy a kezembe veszem ezt a könyvet, már is az első kérdés adódik. Miért ez a címe a könyvnek? Ennek a könyvnek azért a címe Lélegzett Vételeim, mert belegondolhatunk abba, hogy lélegeznünk kell a levegőt, hogy a tüdőnk élni tudjon, és az egész szervezetünk. Ha nem lélegezzük be a levegőt, akkor meghalunk. Az élet feltétele. Lélegzetvétel nélkül nincs élet. Lélegzetvétel sugározza belénk az éltető levegőt. Hasonlóképpen miután az ember nem csupán test hanem test-lélek megbonthatatlan egysége, a léleknek is kell lélegeznie. Tehát azt mondom, hogy a léleknek lélegzett vételei vannak, lelket kell magába szívnia, de neki a léleknek, az éltető lelke, az igazság, jóság, szépség. Nincs ember, aki az igazság, jóság, szépség nélkülni élni tudna. Hogy jutott eszedbe, hogy ezt a igazából merész ötlet, hogy erről a, ezekről a fogalmakról egy könyvet írjál, vagy írjon bárki is, hogy jutott eszedbe, hogy ne ennek a műnek? Vakmerő ötlet, de szerintem meg kell mondanom, ez a könyv is, egy ihletre indult el. Mindig foglalkoztatott az igazság, jogság szépség, mert kit nem foglalkoztat. És mertem azt tenni, hogy nem tudományos könyvet írok, nem bölcsleti írás, nem is teológiait, hanem inkább lírait. Vagyis költői megfogalmazású aforizmákba Evidens mondatokban, legalábbis nekem evidens mondatokban próbálom megközelíteni ezt a három titkot, az igazságot, jóságot, szépséget. De azt kérdezed, de miért kell erről beszélni? Hát egyrészt, hogy fölhívja mindenkinek a figyelmét, hogy a mindennapokban gondoljon erre. A másik, aki hívő ember, az tagatatatlan szeretné, hogy Isten létét mások is elfogadják. Megerősödjenek a kételkedők, vagy aki még nem találta meg Istent, megtalálja. És nem én állapítom meg, hogy nagyon sok ember akkor azért el a hitét, mert magát a világ mindenséget értelmetlennek látja. Nem látja értelmesnek, hogy létezik, ami létezik, az, annak van értelme. Na most, ha belegondolunk, hogy a világ mindenséget igazságot kifejező szabályok irányítják, ezek a természet törvényei, akkor már rögtön azt mondjuk, húhó, hát akkor az, az igazság a szabályokban létezik, hiszen annak köszönhető, hogy a világ mindenség nem omlik össze. Vagy akkor a szabályszerűség tölti be a világ mindenséget, Tegnap mutatta be a televízió tudományos iradója, hogy az egyik távoli csillaghoz kilenc év alatt jutott el az általunk emberek által fölött bolygó, hogy ott felvételeket készítsen. Kilenc évig. Ezt ki lehetett számítani? Tehát igazságot, kifejező szabályok, törvényszerűség, igazság. Ez már azt mondja, hogy az én valami van ebben a mindenségben, több, mint hogy a a ahogy megfogadom, megfogom, sárva, gyümölcs akkor az is tapasztalja az ember, nem bírja nem tapasztalni, hogy a jó is megszerepel. Megszere Hogyan? Hát úgy, hogy van mindenkinek lelkismerete. És nem bírja elnémítani magában, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni. És olyan mérlegeléssel, már a kisgyerekben is ösztönösen érzi, ez jó, ha teszem, ez nem szabad. A mindennapi életünket is behálózza a Jóra irányultság. Ha tehát ezt behálóza, és ettől nem lehet megszabadulni, mert a lelkismeret szól. És most el be. Van olyan lelkismeret, mint a patika mérleg. Ha ráfújok, megbillen. És van olyan lelkismeret, mint a kamionokat mérő, ki tudja hány mázsás, tonnát mérő mérleg, amire rádogok egy mázsát, megserezdül. Ezt azért mondtam záruljára be, hogy nehogy azzal cáfolja valaki, hogy hát a lelkismert, lelkismert, a gyilkosnak nincs le, annak is van. De annak tonnányit nyoma, akkor ezül talán meg, amikor már tonnyal, tonnányi bűnt elkövetett. Addig nem. Vagy csak halka. Tehát igazság áthatja a mindenséget, a szabályok, törvényszerű, a jóság, ami a lelkismertben jelentkezik, tehát itt is azt mondjuk az emberek, hogy nem olyan, Összeviszlaság van, mint ahogy először képzeljük. A harmadik dolog pedig a, a szépség. Ez már nem olyan evidens, mint az első kettő, de tagadhatatlan, hogy valami szépség megjelenik magába a természetbe egyszer. Hiszen ha nézzük a tenger alatti felvételeket, vagy kimenjünk a kertünkbe, és látunk egy virágot, rózsát, vagy szegfűt, vagy fölnézünk este a csillagos égre, valami megrendít bennünket. Ezzel sem lehetünk közömbösek. És ez nem azért szép, mert tetszik nekünk, hanem azért szép a csillagoség, mert önmagában szép, és azért tetszik. Tehát nem fordítva. Na most, ha ez a három dolog, rávilágítok, akivel beszélgetek, vagy aki olvassa a könyvet, nem az enyémet, hanem erről olvast, külön értékesebb írásokat, akkor azt mondja, hogy ez a világ mindenség azért nincs alap nélkül. Valami okának kell lenni ezeknek, hiszen semmi sincs magától. Na én azt jól tudom, hogy az igazság mellett van hazugság, a jóság mellett van gonoszság, és a szép mellett hú, de mennyi dolog is van. <gül> Tehát ez nem abszolút bizonyíték még, hogy értelmes a világ, de ráhangolhatja az embert, hogy tovább mélyüljön, és tovább még Mégpedig arra az alapra, amit, na most léphetünk át, vagy lép át a kereső ember, hogy kell lenni Istennek. Mert ha a világ mindenségnek értelme van, oka van, akkor kell lenni az Istennek is. És akkor azt mondjuk tovább, hogy kérdés, hogy ez az Isten önmagában ül és boldog, ahogy Madács is mondja, és forog a világ mindenség kereke, ő már nem szól semmi sem, akkor nem lehet elégséges alapja annak, hogy én higgyek az értelmes világba. Erre mi azt mondjuk a keresztények, most kb. 8 milliárd ember él a Földön. Ebből most számokat, erre nem készültem fölhiztelen, számokban nem merem mondani, hogy kb. több mint 2 milliárd keresztény ember van, 2 milliárd ember megvan keresztelve. Én nem mondom, hogy ez mind hisz, de ebből csak 1 milliárd hisz. A világ minden világvallásokban ugyancsak a hívő emberek még megéreznek egy személyes Istent, aki szólt. Ez már valaki, aki szólt hozzánk, és mi úgy mondjuk, hogy a Szentíráson keresztül. Szabad legyen, akkor itt idéznem a Szentírást. Pál Apostol írja, hogy mi nagyszerű, hogy mi isteni természet részeivé váltunk. Ugye már kezd a világ mindenségnek az alapja biztosítva lenni? Péter Apostol pedig azt írja, Értékes és nagy ígéretet kaptunk, hogy részeseivé legyünk az Isteni természetnek. Ez indíthat a hit felé, és még pillanat, mégis befejezem, sokat magyaráztam, hogy ez még mindig nem elég, hogy Isten létét hittel elfogadjam, ez az észnek a tapogatózása és a szívnek a megérzései, majdnem döntőbb a szív érzései, mint az észnek a meglátásai. Ehhez hozzá kell jönni annak, amit Jézus azt mondta, hogy senki sem jöhet én hozzám, az atyám nem vonza őt. Tehát, még az is kell a hitet. Hogy miért írtam ezt a könyvet? Hát, bocsánat, de így van egy mindennapi dolog. Isletet kaptam, hogy megfogalmazza ezt a nem könnyű feladatot. Ha már így, így mondtad, hogy megfogalmazd a gondolataidat, akkor néhány részt, amelyben gyakorlatilag a lényegét kiemelnéd az igazság, a jóság és a szépségről, a könyvből, hogyha néhány gondolatot megosztanál velünk, az nagyon jó lenne. Szívesen. Mi a igazság? Mi a jóság? Mi a szépség? Ki mondta már meg? Ki fogja megmondani? Mégis érezzük, szinte csalhatatlanul tudjuk, három egyszerűen van. Másik. Az éjség kenyeret keres, a szomjúság víz után kutat, tüdőnk levegőt követel. Nem hiába. Van kenyér, van bítés, és van levegő. A lét és az élet nem csapja be az embert. Ám az ember igazságot is keres, jóság után is kutat, és szépséget követel. A lét és az élet nem csaphatja be. Van igazság, van jóság, van szépség. Az ember tehát nem küzd hiába, élnie érdemes. Még egyet, abszolút értelemben az igazság kimondhatatlan, a jóság felfoghatatlan, a szépség láthatatlan. Hát így lehetne folytatni ezeket a aforizmákat, amelyek a titkot próbálják megközelíteni. A valóság az egyik fele a jó, másik az igaz. Az egész arcnak ékessége pedig a szép. És bocsánat, nem bírom ki, ős elem a levegő, a föld, a tűz, a víz. Ős elem a szépség, a jóság, az igazság, a szentség, nélkülük élni nem tudunk, ős elemek által virágzik az emberi élet. Gyakorlatilag a, azt mondod, hogy az igazság a jóság és a szépség magához a léthez tartozó a létezéshez igen. tartozó fogalmak, mozgatnak valamit szerinted van, van önálló energiájuk igen. Azt így lehet kifejezni. Az igazság keres, a jóság nem hagy nyugton, a szépség vibrál előttem szüntelen. Kormányoz az igazság, táplál a jóság, éltet a szépség. Szomjatolt az igazság, éhet olt a jóság. Terjessé, a szépség tesz. Az igazság áll, a jóság térdel, a szépség repül. Szivel ragadott a jóság, szememet bűvöli a szépség, az igazság birtokba vesz. Nagyon szép gondolatok, de azért felmerül a az a kérdés is, hogy ugye itt gondolatokat, érzéseket mondasz el, de azért én arra is kíváncsi lennék, hogy te kit neveznél igaznak? Kit tartasz jónak, és kit tartasz szépnek? Ki nem akar igaz lenni? Ki ne szeretne jó lenni? Ki nem vágyik arra, hogy szép legyen? És hányunknak sikerül? Egyáltalán sikerülhet? Ha csak az egyik megvalósul, a másik kettő vele jön. Hivatlanul. Nem reménytelen a vágy, ha igazak, jó, szépek akarunk lenni. Csak akarni kell. Akarni lankadatlanul. Sikerül. Igazságtalanok nem akarunk lenni. Gonoszok még kevésbé. Irtózunk a rúdságtól. Mi segít, hogy ilyeneké ne váljunk. Tegyünk meg mindent, hogy igaz, jó és szép emberek legyünk. Igaznak lenni nagyszerű, jónak lenni jó. Szépnek lenni tiszta öröm. Az igaz ember jó, a jó pedig igaz. És mindkettő, ha valóban jó is igaz, akkor szép is. Az igaz ember keresztúton jár. A jó ember naponta felveszi keresztjét. A szép ember könnyeivel a legszebb. Amikor ezt a könyvet írtad, gondoltál az igazságra, az igazra, gondoltál a jóra, a jóságra, és Gondoltál a szépre, a szépségre. Azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted, ha egy ember belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy magamról kell ezt elmondanom, hogy én igaz vagyok, jó vagy szép, akkor minek alapján fogja tudni ezt elmondani? A lelkismet alapján. Egy benső hang, ebbe senki nem kételkedik hogy ilyen létezik és van, és mindenki magában megtapasztalja. Aki tagadja, hogy lelkiismeret működik, az nagyon súlyosan téved, nem lehet mit tenni. És persze ahhoz, hogy a lelkiismeretünk helyesen mondja meg, hogy mikor vagyok igaz, mikor nem, vagyok igen, jó, ez, ez, ez a, ez a mikor nagy vagyok szép, ahhoz egyrészt vannak... Természetbe oltott törvények, ami maga a természet hordozza magába. Az például, hogy ne öljek. Vagy, ha igaz akarok lenni, akkor arcomat nem torzítom el, akkor igazat is mondjak. Ne hazudjam, mert akkor eltorzulok belül, akkor már nem vagyok igaz. Meg jó. Nagyon jó ez a kérdés. Ja igen, tehát a természetbe is belünk van oltva valami, ami jelentkezik, és e három felé indít, de legfőképpen pedig az Isten maga megmondta. Ma még senki nem talált ki, se Krisztus előtti időkben, évezredekben, Mózes előtt sem, meg napjainkban sem, különb, Alapvető. Törvényeknek mondom, holott ed a belénk írt természetes ösztön, hogy a tíz parancsolatot meg kell tartani. Belenézek a tíz parancs tükrébe, és abban nézem az arcomat, és ha látom, hogy a törvényeket betartottam, de szeretetből, jóságból, önként, akkor igaz, jó. És szép vagyok. És itt a szépséget ne korlátozzuk a, a küllemre, a látszólagos szépre, a csillagvilág, a virágok szépsége, a Isten csodálatos elképzelése volt a nő szépsége. Ez nyilván küllembe, a háromban felsoroltam, mind küllembe jelenik meg elsősorban. De a szépség az belső érték. Ez a természet törvényei által szabályozatán nézzük meg egy kristályt, nézzük meg egy gyöngyszemet. Annak a belső szépsége a belet teremtett, vagy mondjam úgy evolúció által kialakult megjelenés hordozna magába, tökéletes. Azért mondjuk, hogy szép. Az embernél a szépség belülről legalább olyan jelentős, sőt jobban jelentős, mint a külső kellem. Én mindig azt mondtam régebben, de az lány, én lányaimnak is nem is olyan régen, mondjuk úgy 20-30 évvel ezelt, idő már, ez egy 81 éves ember életében, hogy belülről, a szépségápolás belülről kezdődik, kiába a kozmetika minden varázslata műtétek, belülről. Hány rút öregasszony ezer ránca, én nagy mondom az öregasszony, szép, mert csupa jóság belülről. Hát, Ez a, erről egy külön műsort lehetne, beszélgetést lehetne arról indítani, hogy mitől vannak, hát ha szabad ilyen csúnya szóval mondani, eltorzult önképek, ahol, ahol egy ember, aki jó magáról azt állítja, hogy úgy érzi, hogy nem sikerült jónak lennie. Vagy az, aki most akár küllemre, akár beremre szép, ahogy Igen. mi értjük, és ő mégis úgy érzi magában, hogy, hogy ő ő nem az. Igen, hát erős érdemes lenne hát ezt a most ez Ha visszatérünk nagyon... a könyvre, és itt a könyv elején is már beszéltünk a, a Jézusról, a Bibliáról, és már közben is beszéltél e, erről, azért e, még egy pár szót említsünk a, ennek a könyvnek, ezeknek a gondolatoknak és Isten közötti kapcsolatról, ami még a könyvben. Megjelenik. Igen. Vagy ha nem jelenik meg, De akkor megjelenik. De megjelenik, megjelenik, hiszen a, a negyedik része a könyvnek, mint a negyedik fejezet, ,nek ad a címe Isten, és az igazság, a jóság, a szépség. Az igazság, isteni valóság. Maga Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A jóság lényege isteni, Jézus tanítja, szó szerint idézem, egy valaki jó, az Isten. Isteni fénylik a szépségben. Isten szépsége tündökölt át Jézuson a színeváltozás történésekor. Ragyogott az arca, mint a nap, ruhái pedig Fehérek lettek, mint a napsugár. Törekednénk-e igazság után, vágynánk-e jóság után, Kívánnánk-e a szépséget, ha nem hordoznánk mélyünkben, Részlegesen ugyan, de mégis a végtelent. Az ostyában elfér az Isten. Minden igaz, minden jó, minden szép a végtelent rejti. És még egy. Az ember személy. Végtelen igényét csak személy elégítheti ki. Tehát a vágyott, sejtjei mélyén érzett, lélek ösztönébe akart igazság, jóság, szépség, csak valaki lehet. A vallásbölcselet, és hitünk mondja Isten. Köszönjük szépen! Mácz Istvánnal beszélgetünk a könyvről, könyvre című műsorongban, a lélegzet vételeim szívdobbanások című könyvéről. Most egy rövid zene fog következni, és a második részben a szívdobbanások részről fogunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmüket! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en. Mai műsorunk a Könyvről, Könyvre című műsorban. Mácz Istvánnal beszélgetünk Lélegzett vételeim, szívdobbanások című könyvéről. A könyv két részből áll, és a műsorunk első részében a Lélegzett vételeim részt beszéltük meg az íróval. Amikor ez a könyv megjelent, akkor a ceglédi hírmondóban egy cikket közöltek, és ebből hagy idézek néhány mondatot. Meglepődöm, hogy ismerek egy kiválasztott embert Mácz István szemében, akinek lelkében a hitnek akkora fényessége honol, hogy kérdéseire megkapja a válaszokat. A lelkünk szívdobbanásai, olykor sóhajok, olykor suttogások, máskor kiáltások. Mindegy. Egy sem marad válasz nélkül. Vagy a lélegzetállítóan szép könyvében, mely a Szent Gellért kiadó gondozásában jelent meg, Lélegzetvételeim szívdobbanások címmel 2007-ben. A szívdobbanások című fejezetben Mácz István imádkozni segít, szám szerint 138 uram és 9 Istenem kezdetű fohásszal, mert hogy imádkozni jó az okos imádság könnyebbé teszi az élet terhének elviselését. Csak hogy aki imádkozni nem tud saját szavaival, a klasszikus imák pedig túl dogmatikusak, monotonok számára, annak maradnak a tekintetek, sóhajok, kéztördelések. Míg nem találkozik Mác István okos imáival, melyeket könyvén át kölcsönöz nekünk csüggedőknek. Kedves Pista bácsi, Mit gondolsz magáról, az imáról, az imádkozásról? A szívdobanások vékonyka kötet éppen ezzel kezdődik. Azzal kezdem, hogy mindenki ismeri Petőfi Sándornak azt a csodálatos versét, amelyben utazik haza édesanyjához, és egész úton azon gondolkodik, hogyan köszöntse, milyen szavakat találjon, hogy méltó legyen az édesanyjához. Még a költő is ilyenen gondolkozik, hogy milyen szavakat mondjon. Hát mi emberek, akik nem vagyunk költők, írók, hányszor eszünk be, hogy hogyan imádkozzak? Azt hiszik, az imádság olyan egyszerű. Hát nem egészen. Még az anyanyel tudásával sem születünk, meg kell tanulnunk. Másoktól. Azután alakul ki sajátos stílusunk, amelyben énünk fejedődik ki. Az imádság nyelve sem születik velünk, meg kell tanulnunk, másoktól. Azután a saját bensünk csak ránk jellemző stílusával beszélünk Istenünkkel. Anyanyelv tudás a teljes emberré fejlődésünk elengedhetetlen. Hasonlóan az imanyelv ember voltunk egészéhez tartozik. Nem azért folyászkodtam a Jóistenhez, hogy ezek írásban megjelenjenek. Sőt, a félelemértése tölt el, mit szól ő, a megszólított, hogy beszélgetésünkből a magamit másoknak leírtam. Most pedig itt a rádióban, olykor fel is fogok olvasni. Kérem, tanúságnak vegyék. Ajándék, hogy szólhattam, és soha nem maradt válasz nélkül hitem kérése, reményem vágya, szeretetem igénye. Rohanó időben hajzoltan élünk, semmire sincs időm, mondjuk sokszor, ám szívünknek mindig van ideje dobogni. Hajszolt rohanásunkban kell, hogy ideje legyen lelkünknek fohászkodni. A foház a lélek szívdobbanása. Testünk szívdobbanásai az értető erőt lüktetik minden sejtünkbe. A lélek szívdobbanásai a hitet, a reményt, a szeretetet áramoltatják egész lényünkben. Olykor semmit nem mondunk. E foházok erre is hangolnak, csak hiszünk, remélünk, szeretünk. És Istenünknek meg lesz hitünkre, reményünkre, szeretetünkre szótlan válasza. Amit én a felolvasott részedre eddig elmondottak, nagyon fontosnak tartom, hogy merjünk saját szavainkkal imádkozni. Itt van épp az asztalomon, itt a stúdióban a Család Imakönyve, egy ragyogó könyv, mindenkinek tudom ajánlani, gyorsan megnézem, Közel 400 oldalas tele imával. Nagyon jó, nagyon kell. Egyik legkedvesebb imakönyv, ami mi ma is megvan, 15 éves koromban kaptam a hitot hittanártól, Síg Süc imakönyv, idősebbek tudják mi ez, de az is kötött volt, és nagyon helyes. De kezdjem el megtanulni, saját szavaimmal szólni az Istenhez. Engedjék meg, hogy Gyomán éltünk, de mezőtől jártam gimnáziumba, egy református családnál kaptam elhelyedést is, kosztott mindent. És azt is, hogy nagyon vallásosak voltak. És esténként öten voltunk a diákok, vagy hatan, a gazdánk mondta, hogy imádkozzunk. És én a katolikus megszoktam, hogy a imakönyvből imádkozom. És ott nem pilonkodtam, természetesen vettem, hogy én nem tudok köztük saját szavaimmal semmit mondani. Ám de ott fél évig laktam, és megtanultam, merjek én szólni az Istenemhez, a saját szavainkkal. Ezt tudom még tanácsolni, ezt tudom én mondani az imáról. Az imádság és az Istenhez szólás az egy... Az egy alapvető emberi kötelesség, de egyben egy érzés is. És biztos a te életed során is találkoztál már olyan élményekkel, amikor az ima ereje, az imádkozás segített. Hát szabad elmondanom, hogy mint aki mindenkire két nagymamája volt, az anyai nagymamám, az közelebb állt hozzám, meg Álmost is, mint az apai nagymamám, akit ugyancsak nagyon szerettem, és ő is nagyon szeretett, tehát semmi nem volt köztünk. de az anya nagymamám, az egyszerűen ő volt maga a jóság. És azt szoktam mondani, hogy ő ott van a nem kanonizált, az egyház által soha szentén nem avatott, és nem avadandó lesz majd. De ő szentként élt. Miért? Most csodálkodunk a menekült áradat, ami jön belénk, de a, szá a 19. századból befordultunk ugye a 20. századba, jól mondom, vagy 21. századba. Igen, mindegy. Akkor az én nagyapám, meg a nagymamám Amerikába vándorolt ki. 16 évi nagyapám bányász volt, de az imáról van szó. Nagymamám is ott élt és a bányászoknak főzött. 16 éven át. Hogy bírta volna úgy, hogy amikor hazajött egészséges és kedélyes és szép volt, akkor én még nem ismertem, mert De aztán a sorsa arra vetette, hogy szakásnőként dolgozott 30 éven át, még, kóldus szegénységbe. De a derű, a mosoly, nem a fehér haja tette szépé előttem, hanem az imádság. Kis asztalán, maximum 15 méter méter szobába lakott, mint szakácsnő, az asztalán ott volt mindig a fehér csont, uh, borítású imakönyve. Ő azért tudott olyan lenni, mert imádkozott. Hogy találkoztam az imádsággal? Hál' Istennek kis jellekkoromtól kezdve, Minisztráltam. És nem hiszem, hogy több lettem volna már tíz, éve, tíz évesnél, aztán egészen felnőtt koromig, amikor még mindig minisztráltam, én mindig szerettem az áldoztatásnál tálcát tartani. Az arcok az áldozás pillanataiban. Ha festő képességgel áldott volna meg az Isten, az áldozások pillanataiban megszépült arcokat. Egy végtelen sejtő nyugalom ül az arcokra. Egy befelé forduló tekintet mindegyiknek az arcán, amikor megtalálja önmaga végtelenjét, amikor a végtelen istent a parányi ostyába vagy testvér egyházaknál a kenyér és a borszín alatt ugyancsak magukhoz veszik. És még egy élmény, szerencsém volt, ez is fiatal koromba ért, gimnazista koromba, a meződötti prébánián az a doktor nyitva atya, akit van Cegliden eltemetve, az volt ott a prébános, és minden csütörtökön este az arra kiválasztottak, akik mertek esténként elmenni csütörtökönként, este nyolckor imádkoztunk az oltárnál. Ez volt a program, imádkoztunk az oltárnál. És mindig elénekeltünk, immár a nap leáltatott. Felejthetetlen az imátságnak a, a közösséget teremtő érzése, ami betöltött bennünket. Vagy a papnak az imádsága. Láttuk a papot imádkozni. Az valamiképpen mindig más, mint a laikus imád. A pap erre van számára, ő az ima embere elsősorban, ez a fő kötelessége. És láttam a két papot, a Prébános és a káplát, akik átszellemültek, át nem emberi mi voltóba az ima miatt. Hát én így találkoztam az imádsággal. Nagyon szép imákat olvashatnak, kedves hallgatóink, ebből a könyvből. Engedd meg, hogy egyet hogy olvassak föl, csak azért, hogy kérdezni tudjak. Uram, a szeretetből teremtettél, szeretetből megváltottál, szeretetből megszentelsz. Válaszom, más nem lehet. Hit, remény, szeretet. Hit, remény, szeretet. Ezek a szavak megtalálhatók a Bibliában is. Tudunk-e néhány gondolatot, néhány idézetet a Bibliából, ami ezzel a témával, a hit, remény és a szeretettel foglalkozik? Ki lesz éppen, amilyen egyszerű a kérdés, arról van, egyszerű lehetne a válasz, ha most nem 40 percünk lenne, hanem mondjuk 5 napunk, 10 napunk. Na, akkor elkezdeném olvasni a Szentírás, és azt mondanám, majd akkor szólj közben, ha Se nem először. érződ a hitet, reményt és szeretetet. Na, de ezzel nem kerülöm ki a kérdésedet. Egy pár nekem jellegzetes mondat a Szentírásból. Az igazságra, hitre, reményre, szeretetre, hitre, reményre, szeretetre, és békességre törekedjetek azokkal, akik tiszta szívvel hívják az urat. Pálapostól a Timóteusztal, hogy az írta. Jézus azt mondja egy beteg asszonynak, aki megérintette a ruháját. Hited meggyógyított téged. A hit hatalma kíséri Jézust. Akkor egy másik asszony, aki nagyon bűnös volt, Magdolnának hívták, annak azt mondta, hited megmentett téged. Vagy a vakok ketten mentek hozzá, és kérd, kérik, hogy is meg. És akkor Jézus visszamondja, ki visszaszól nekik, hogy hiszitek, hogy meg tudom tenni. Igen, hisszük. Erre Jézus mit mond? Legyen hitetek szerint. Hát így lehetne folytatni, hogy a hit ott van a Bibliában, mindenütt. És a remény, hányszor mondja Jézus, bízzatok, hányszor mondjátok, ne féljetek. Akkor beszél a hegyi beszédben az isteni gondviselésről, és azt mondja, miért aggódtok kicsiny hitűek? A megélhetéstek miatt, nézitek a mezők liliomait, a égmadarait, e, senki nem tördik velük, de a ti mennyi atyátok gondoskodik róluk. Ha is sem görbül meg, az ő tudta nélkül. Hát nem a remény belénk. Megint Pálapostolt idézem, a remény pedig nem csak van, hanem nekünk ajándékozott a szent Lilekkel kiáradt a szívünkbe az Isten szeretete. Majd ugyancsak Pál Lapostól mondja, dicsekszünk a reménységgel, hogy az Isteni dicsőség részesei lettünk. Hát a szeretet szó, a szeretetnek a fő parancsát adta Jézus, és csak az Isten volt képes rá, aki bold bátor kijelenteni, szeressékitek ellenségeiteket. Ezt így kiemeltem mondom, mert egyetlen vallás ezt nem merte fölvállalni, és én azt mondom, csak az Isten parancsolhat ilyet, hogy még az ellenségeinket is szeressük. Persze, ő azt mondja, amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok szeretetemben! Aztán a főpapi imájában így szól az atyához. Atyám, a szeretet, amelyel szeretsz, bennük legyen, és én bennük legyek. Említettem Mária Magdolnát, ott a hitet emeltem ki, ott azt emelte ki Jézus, hitet megmentették, de azt is mondta neki, nem ő neki mondta, hanem a Őt felelősségre vonó farizeusoknak, hogy miért merte magához engedni ezt a magdolnát, azt mondta neki Jézus. Sok bűne, bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. És befejezésül a szeretett, szeretett apostolától, János Evangelistától idézem, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Hát akkor válaszoltam a kérdésedre, úgy, hogy egy pár mondatot kiemeltem, de ez az utolsó, hogy hazelmítsen meg, azt mondja kinyilatkoztatott igazság, hogy aki szeret, mindenki, aki szeret, Istentől van. Istentől való és ismeri az Istent. Most akkor gondolj bele az emberiség életébe. Itt már beszélgetünk arról, hogy Isten hogy engedheti meg a katasztrófákat, a háborúkat, a népvándorlások, szörnyűségeit, a emberi kínzásokat, koncentrációs táborokat. És mi, mi ketten is mondjuk, hogy ez megrendíti a hitünket, és, és hát nem értjük, nem értjük, és akkor mondtam a kör példát, hogy Isten középen van, elindulunk, és Isten hogy minden pont egyforma távolságban van. De most azt mondom, hogy mi kiemeljük ezeket a szörnyűségeket. De az Isten egybeállt mindent ott a kör pontján, és nem csak a, a ezeket a tragédiákat látja, aki ártatlan gyermekek szenvedését és halálát, hanem látja azt az embert, aki szeret. Hát a 8 milliárd emberből. Hát ki tudja, mány emberbe, és tudjuk is, benne van a szeretet. És ez lehet, hogy minőségben jóval több, mint mennyiségében a gonosz. És Isten nem tévedett a teremtés után, amikor ránézett a világ mindenségre, és azt mondta, illetve azt mondják róla, és az Isten látott mindent, és mondta, nagyon jó. És ez azért mondhatta, mert ő látja, hogy szeretettel van átszőve a mindenség. A mindenség alapszövete a szeretet. Ez is benne van a könyvben, ez az alapszövete a szeretet. Istenem, képzeletemet meghaladja a hit, vágyaimnál többet nyújt a remény, szeretetéségemet végtelenséget tölti be. Ezt is a szívdobbanások részből idéztem. Én azt gondolom, hogy imádkozni, megtanulni az is nagyon fontos. De aki ezt a könyvet a kezébe fogja, és még nem jutott el oda, hogy önállóan tudjon imádkozni, azoknak nagy segítséget nyújtanak ezek a mondatok, mert elindítja azon az úton, amely Istenhez vezeti. Meg teszi arra, hogy merje ő is elmondani azt, ami a szívébe van. És még valami, hogy a legegyszerűbb dolgainkat elmondhatjuk az Istennek, a könyörgéseinket, ezt legtöbbször elmondjuk, hogy mit kérünk tőle. De hát, ha egyszer megdicsírom a gyerekemet, mert Engedelmes volt, vagy jó volt, vagy jót tett valamit, hát akkor ez a dicsőítőim ma, merjem azt mondani, Uram Istenem, meg vagyok elégedve, és dicséretlek téged, hiszen sikerült ez a munkám, amit most fejeztem be. Hálát adok neked, Istenem, hogy a gyermekeim úgy nevelkednek, ahogy nevelkednek éppen. Már felnőttek, és nem kell bennük csalódnom. Hát merjük elmondani, ami van. Istenem, ott a munkahelyemen bántanak engem. Ó, te hollad, mennyit bántottak. Némán tűrted. Vádolhattak bármiről, hogy elmeháborodott vagy, hogy csaló vagy, hogy a sátánnal dolgozzal együtt. Eltűrted. Istenem, adj nekem előtt, hogy ezt el tudjam törni. Tehát most azért mondom ezeket a imákat, hogy a magunk gondjait, de az örömeinket is mondjuk el, mondjuk el az örömünket, hogy jó finom volt az ebéd, hála Istennek, és örültem neki. Istenem nagy hőség van ma, te megsegítesz, és most nem kell kimenni a mezőre, nem kell elmennem a boltba, itthon a hűvös szobába vagyok, merjük mondani, ami az életünk, mert az Isten bennünket hajszálunk számon tartásáig figyel, szeret és gondunkat viseli. És amikor a hitünk meginog, akkor szintén a könyvből idézve, Uram, kérdezed, hol a ti hitetek? Te tudod, amikor úgy érezzük, elveszünk, a hit hiányzik belőlünk. Könyörgünk, adj hitet, akkor betölt a remény, és nem kételkedik a szeretet. Uram, új parancsod, szeressétek egymást! Istenem, minden emberre, akivel találkozom, akivel együtt élek, hittel, bizalommal nézek, és új parancsot szerint szeressem őket. Uram, az élet tartalmát megadja a hit. Az élet célja felé vezet a remény. Az élet értelmével ajándékoz meg a szeretet. Uram, Mondottad, ti vagytok a világ világossága. Istenem, nem rejthetem véka alá a bennem égő hitet, a bízó reményt és szerelmet szeretetét. Uram, titok a hit, mégis általa látunk meg téged. Titokzatos a remény, Mégis az nem enged elcsüggedni. A szeretet maga misztérium, a legteljesebb élet, amely te vagy, Istenem. Uram, tőlem is kérdezed, nem háromszor, talán szívem minden dombanásakor, szeretsz engem? Szívem dombanásaival vallom, szeretlek, Uram, hittel, reményel. Ó, kélek, Mondd nekem majd akkor, halálom óráján, velem leszel még ma a paradicsomban. Uram, hova menjek hit nélkül, merre remény nélkül, minek, bárhová is, szeretet nélkül? Uram, oly szépen ígéred, boldog, aki nem lát, mégis híz, valóban nem látlak, Istenem. Mégis hiszek. Örök életre szökő vízforrás a hitem, amelyben ott a remény és él a szeretet. Uram, hálásan köszönjük tenéked, hogy az isteni erények, a hit, a remény, a szeretet emberivé teszik az életet. Uram, kérem, Halálomig kísérjen a hit, kapaszkodjék beléd a remény, és a szeretet veled lépje át a küszöböt. Ezeket az idézeteket Mácz István, Lélegzetvételeim, Szívdobbanások című könyvéből idéztük. Lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, ezért a mondhatjuk szokásos kérdéssel zárjuk ezt a mai műsort, ha valaki szeretné ezt a könyvet a könyves polcára feltenni, akkor hol tud hozzájutni? Kivételesen ez a könyv három, nem, háromszor jelent meg, és ebből még a Szentgelért kiadónál vásárolható Budapesten, vagy. Telefonon vagy le, ö, levélbe bármit meg lehet rendelni, ők azonnal küldik. Vagy valaki jár a Ferenciek terén. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, hogy hallgattak bennünket. Jövő héten ugyanebben az időben vendégünk lesz ismét Mácz István, és egy következő könyvéről fogunk beszélgetni. Suttogások és kiáltások hallhatatlanságunkért. Erről a könyvről fogunk beszélni. Köszönjük figyelmüket.